Garai berezi bat fase erabaki gargian sartzen garelakon gure eskudago dagogitar taldeak jakinarazi du larumatean ekainean raga me ekimen nagusi bat ragarriko zuela, gure eskudagoko angelo iakbide gurekin agattsalde honan. Arratxalean, bai. Azken hilabete hauetan, Katalunia hainit zaipatu dugularik, erabakitzeko eskubidearen aldeko osagai garantzitsuak direla, dirazidu, edo bidea egiten ahal zaiola. Horten, gure eskudagok hori errandu, zer eranaidu azkenean horrek? Bueno, gure iruditzen zaigu, <coughs> gure eskudagok lau urteko ibilbidea indu, e, eta iruditzen zaigu Ari diela Osagai ezberdinek pilatzen eh ardatz honen ingurun eragutzeko eskubideen ingurun eh Osagai ezberdinegai dela pilatzen eta pilatzen aibi baina eremu ezbernietatik eta hor daukagu bueno, ba estatu espainolean ematen aidan ezta baida bapada eh mai gainen azaldudan e, azalarazi dan e, gai bat bada Katalunia tarteko Katalunian xeheanik ez Europaraino ere iritsidan ez da, e, gai bat bada, eta ez da bat bada, eta zaizanik ez Euskal Herri Maian ere bai ez da. Naiz eta eremu ezberdinetan, Euskal Herriko eremu ezberdinetan, e, fase ezberdinetan eon e, ez da bai dago, ezta? E, Konkretuki, EA-en, badago eztabaida bat, e, instituzionalki ematen ari dena ez da. Estatus berriaren inguruko eztabaida. Bueno, gure eskudagok eh beste alde batetik eh gure eskudagok azkeneko 4 urtegoetan herritarrak elkarlanean eta ardatzonen inguruan e, bueno, ba, ba, elkarlanean ahalduntzen konpliktasak sortenarekia ildu ezberdinek, lan ildu ezberdinek martxa jarrita, ezta? Batzuk izan die mobilizazioak, eh besatzuk izan die beste ildo garrantzkoa izanda herri galdeketak, ezta? Eta ikusi dugu herri galdeketa hauek Zerremateko gai izan dien ez da? Orain Horrein arte, e, oso zaila baino ez zinezkoa ikusten gendu noen dela lau urte arte, ba, erri honetan e, estatus politikoaren inguruan o etortizun politikoaren inguruan e, ez da sano bat ematea. Atzozan egune gai honen inguruan e, gai bizterala zan gai honen inguruan, asarratzen ginen eta hobe ginduna, gai hau ez itzegin ondo emanei bali magen dune bai bikoten, bai familien, bai gizarte moduan, ez da? E, zer egiten ari geha gure esku goi bilbide honetan, eta bat ez zer erri galeketekin, ez da? Ba, egiten ari gehan gai bizterala zan gai hau e, transizioa egiten ari geha gai razionala bihurtuz, ez da? Eta ari geha erri zerri demonstraten ehozin gauzetaz hitzegiteko gai geala, ehozin gauzetaz e, adosteko gai geala, eta ehozin gauzetaz erabakitzeko Gai gehala, ez da. E, dudik ez daukago, ibilbide honek, ari gehaia e, zer, zer poso uzten ari den, ez da. Balore demokratikoetan e, zera hartuz, e, demokrazian sakonduz, e, zera jarredak, demokrazian bere baitan ditun, jarrera horik barrera atuz. Ari geha nada, e, demokrazian gehiago sakonduduten normala da hori, e, konkistatzen. Normalidade hori, Konkistatzen ari ga eta eta eztabaida ere aria areago aberatzen ez da gizarteratzen eta gizartearrek arratzonen ingurun eh interes bat sortzen, ez Noiz eta e, gure eremutik eh haratago ere, e, ere e, gai hau eta osagai hauek eh e, plazaratzen ari die momentuetan, ez da. Horregatik esaten dugu gero kontutan hartu beh dugu beintzetego Euskal Herrian datorren urtean E, izango degula baita re e, ziklo elektroktoral bat azentzaigula eta baddakiigu denok ere tiklo elektroktoralaktze su osatztzen du eta. Elkarraneako eremu ez da eremurik egokina izatzen eta. ikusten ikusen gendunazan aurten bimin eta aukera asko izan intezke, genik, izan eritzazkela, ba, ekaitz perfektu hori sortu ahalizateko osagaiak ikusten dizugulako, baino gai izan marko gedukek gizarte bestla osagaio horrik bata beste hartzen, eraginkor jarri, jarri alizateko mm. oh. eta gure asmoa, e, gure asmoa izango litzeke e, orain arte aritxugea ibilbide bideontan eragile ezberdinekin e, zera hartu arremenetan e, eta irutzen zaigu aurten urtea gai izan itezkela ere euskal herriko ere ere mu ezberdineetan hartuz Eh, ba, ba, bueno, ba, demonstratzeko gure buru elkarregin zerreitza irit eginzke. Ba. Dirudien ez uh, ambizioa handiekin uh, urbiltzen da gure esku dago urte uh, begian ontara bi mila eta hemezortziari begira eg atzo pratzaren aurrean ere aierazi duzu egi honetan sekula santan egin gabeko mobilizazio bat antolatuko zela ekainean hainbestekoa izango da. Bueno, <laughs> titularrake izaten die, alako izaten die, eta diok ere, natzen genen, alako izaten die. Egi eda, e, e, ekainan amarrerako, e, zera, planteatzenen deun, eta, bueno, urte guztira go, zera, planteatzen ditu gune e, ekintzak eta erronkak, dela, naita eta nahi ez, elkarrekin eragilez berdinek eta herritarrak herritar asko eta asko, elkarrekin egin beharreko ekintzak die. Hau da, eh, nahi eta nahi ez, eh, erriuntako eragile asko eta asko, elkar lanen haritu garko horrelako erronka bat eh, lortu izateko. Eta, guntaletik, eh, da, eh, orain arte jarte, eh, maigainan jarri deun, eh, erronkarik ambizio zehona. Eta, eta, eta, eta, eta, eta ba, hagi ikusi jenduen, 2008 urtean, -200, eund 23 kmko gizak eta egin gendunen horrek ze poso eman bizi zigune, esan, e, euskal gizarten, ezta. Eh, geroz eta erronka handiagoa lan perspektibare proportzioan bai dixoa, ezta. Eta hori behartu gindun herriz herri, auzo zauzo, ordu arte elkarrekin, elkarri aurpegira begiratzen ezkinen jendea, e, elkarrekin elkartu izata, izana, elkarren azutatzea, elkar ezagutzea, konpeticia sorte errezelo gainditze azkenen e, saretzen, euskal gizartea saretzen astea da. Eta sentitzea elkarrekin zer egite ditugu izkin sentitzen astea ez da. Aurtengo erronka ez da la bakarrik izango ikainak 10rekoa. Aurteko erronka eh bai izangodiela maihortako maihortako mai erronkak, ez da. Behartuko gaituztena gizarte bezala elkarlanea sustatzea. Eta du behitzagolako horrelako ekintza hundi batek uzten un posok eh ba, herritarren alduntzea konplizidea eta herri bezalako ambizio bat, ezta. Beritzen eh? zaigu urte oso berezi batzutan gaudela e, ba, horrelako horrelako sintonia bat sortzeko herri honetan. Laron batean, eh? jakingo dugu, beraz, momentu zirikitan, gelituko gira, ekaineko ekimen ergaldoi hori begira, hala ere ekainean ere bost urte beteko ditu gure eskudago erri ekimenak, bi hurgune berri batean sartu nahi dut aldeak? Guk e, bizitzak eta naturak eta pertsonak e, zikluak ditugu bezala, gure esku eskudagon bizitzak ere aurten ziklo bat amaitzen da. Horrek ez du esanik gure eskua amaitu behardunik, baino baina bai gure eskua gogon bizitzako ziklo bat amaitzen dana. Horen dela lau urtetarri hasi zana, eta, eta aurten e, aukera, aukera asko ikusten ditugu, ezinbestean inbestean boro bildu garko genduken urte bat izan e, marko luke, ez da. Lau urte hauetan hildo e, asko jarri ditugu e, zera martxan, hildo e, guztiak izan dira E, bueno, gure gaitasunetik aratago dauden proiektu eta ildoaz zer behartu gaituzte lako nahi, nahi ez e, elkarlana sustatzea eta horrek sortzen dune e, zera, ondorioekin, pozitiboekin hor dut, aurten ikusten duna da aukera paregabea da hori eredu bat borobiltzea da. guretzako garantzitzu ita honitzeke erri honetan ziklo bat amaitzea ez bakare gure eskubago aurten bestelako osagai asko ongo diela, mai gainen ziklo ondia bat itxiko dutenak, baina ziklo berri bat irikitzeko, ezin bestean e, behar ditugu onarri batzuk, behar dugu e, ambizio bat, behar dugu konplizitatea, behar herritarrak ahaldunduta ahal e, dunduta, iriki, 2000 amerezitek gaur, iriki behar pogenduken zikloa, zikloa indartsu bat izan, izan bebinetza. Eta, eta irutzen zaigu, ba, Norabido hortan, osagai asko daudela eta asmatu gartu gendukela Euskal Gizarte bezala osagai guttiorekin e, ziklo batitsi, ez bakarri gure eskudagok, bezera erri ondago ziklo batitsi.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 Baina e, hori, hori horrela izan izateko aurretik behar du ba, herri eskualde herrialde horretan hildo ba, ba, ba, ba, bueno, ba, honi heltzeko borrondate bat egotea ez da. Ordu gudakiguna da galeketan zikloa gipuzkoan e, Bizkaian daban, gure gure eskudagon aletik behintzet, e, amaituko dela aurten eta gure helguru izagunitziteke hirigurutara e, Eta, eta gipuzko bizka eta arabako alik eta eremu gehiinetara eta horrek suposatzen duen guztiarekin hau da iriguretara iristea nahiko genduke galeketen prozesu hau eta ez bai eta ez tabai da huetan e, batez ere baita ere gipuzko bizka eta araban istituzionarkia ematen ari dalako ez tabai da ere ematen ari dalako paraleloki jakitungia nola ez E, ba, ba, ez nafarroan orainik ez da eman, ez da bailea istituzion hori, ez da? Eta errin moare difenta eta iparraldean ere, bai, esanik ez. Ordun guk ez da guizten, ez, ez, ez Nafarroko eta iparraldeko galeketan zikloa, hori, gelditzen da, baino dudik ez daukagu, eremu bakoitzean, interesgarrik ikusten malin badie ildu hauek, ba, eldu barko zaio ere muan bakoitzeko borondatekin. Mm gure eskudagoak beraz laumaten Donostian uh, jakin araiko du kainaen uh, magko zerpentsatu duen a artean eskerak angeloiak bide gurekin henik uh, ni eskerra. Bale, eskerria asko zuei.